«Так перевозити ж не можна», – зойкнула Валя. «Все можна, тільки осторожно», – розпівав Толя. «Воно, валюнчик, якщо вміючи, то багато що можна». Пощастило Тетяні з чоловіком. Веселий. Отакий природжений оптиміст ніколи не втрачає почуття гумору. Всю дорогу анекдоти розповідає. Смішить їх Валю і Таню, щоб не позасинали. «Ти вже польською балакаєш, Толику? Як по-нашому?» «Те навчився. На курси ходив?» – випитувала Валя. «Ага, на курси». «Два курси і три коридори», – кіпкував Анатолій. «Отут на дорозі і починалися мої курси. Вперше їхав ніби меса натямлю, тямлю. Думаю, хочеш спитати дорогу, щоб не заблукати». Таня за почала рьготати. «Ой, отнув він тоді, ну й отнув. Розкажи Толю, хай посміється Валюшка, бо он зовсім змерзла. Вкрийся кодрою, мала. Обережно, тільки щоб не втратила товарного вигляду». Валя заліз над ногами, що на так, від холоду, як від скоцюрубленої пози, під розкішну пухову ковдру, під голубим атласом. І Анатолій розпочав. Їдемо ми уперше через кордон, а тоді майже нікого з наших не було. Народу мало. І вирішив я спитати польського митника, псип його кусали, як воно польською питаю. Прошу ласкавого пана поведіть, як у польське спитати, як мені доїхати до Кракова? Він посміхнувся гад і каже, "Нех пан пита!» Де я, мам, Пердолець на Краков? Я дурень повірив і почав у людей розпитувати. Питаю молоденької дівчини, мовляв, паночко, де я, мам, Пердолець на Краков? А вона засміялася, відвернулася і побігла геть. Думаю, мабуть, не в курсі, де той Краків. а признатися соромиться. Бачу стоїть така поважна пані, сива в літах. Вона вже напевно знає. Питаю, шановна пані, де я, мам, Пердолець на Краков? Вона почервоніла. Обурилася, руками замахала. Я дурний думаю, от кляті ляхи, як ненавидять нашого брата-українця. Ач, як перекривило її панську бузю, пси її кусали. Не хоче, щоб ми до Кракова дісталися. Нарешті на зустріч якийсь пан. Звичайний такий собі роботяга, як он ми з Танюшею. Я до нього. Слухай, мужик, така справа. Скажи будь людиною, де я, мам, передоліць на Краков? Мужик хвилин п'ять і ржав, наче кінь. Не кований, а потім каже, Хто навчив пана так питати? Ваш митник, відповідає на кордоні, двох братніх соціалістичних країн. Наш митник, каже мужик, пожартував з пана на краків їхати просто і праворуч, але нех пан Венцей ніде не пита, де я мам, передоліць, то погане слово. Отака пси його кусали історії у дусі соціалістичного інтернаціоналізму. Таких історій, Анатолію, було по три на кожен випадок життя він не втомлювався їх розповідати. Тому мантри польськими базарами спершу були у чомусь навіть цікавими. Валентина не уявляла собі, як це вона має стати за прилаву торгувати. Сто разів запитувала у Тетяни: Таню, скажи, як це? Не страшно? А якщо у мене ніхто нічого не купить, а якщо з мене сміятимуться, а якщо я не продам всього товару, а якщо мене обдурять, а якщо я помилюся в цінах, якщо цінитиму товар за дорого чи за дешево, чи Тетяна досвідчений? Уже на той час комерсант розвіювала сумніви, валюши одним махом. «Ти слухайся мене!» – Толик підспівував. «Слухай мене і тюрма не мене!» «Тьху на тебе з тюрмою! Зовсім сказився! Таке плетеш! Проти ночі чорта не згадують!» «Ти слухай мене, Валюнчик! Приїдемо спершу, пройдемося по базару. Подивимося, який товар, по чому цінять. Домовимося, щоб наші ціни були на рівні». «Базар – діло тонкої, Петруха!» – замислено про рік Анатолій Валентині пощастило. Вона швидко панувала тонке діло. Далася знаки мамина допомога. Вже що-що, а потреби польського ринку їй будуть достеменно відомі. Товар Валюша мала ходовий, якісний. За два дні продала майже все. Залишилася маленька турбинка. «Можемо залишити тут, у Марисі», – запропонувала Таня. «Наступного разу приїдеш продаси. Так і зробили. Місяць Валя збирала товар. Через місяць поїхали знову. Продала все – і те, що залишилося у маленькій торбинці також. Навчилася торгувати. Знайшла у тому навіть щось цікаве. Якусь гру. Навчилася не стояти мочки, мов пеньок березовий, а спілкуватися з покупцями. Весело, ламаною польською. Кумедно, але ефективно. Якщо з покупцем погомониш, розвеселиш його, він зазвичай купує. За злоті, отримані в результаті торгу, Валя вимінювала долари. За один раз виходило і багато, і небагато. Сто доларів. Часом трохи більше. Тоді Валя купувала собі щось із білизни, а заповітну сотню везла додому, тримаючи біля серця. У прямому розумінні біля серця. У лівчику. Тримала, щоб не загубити. Щоб не украв хтось. Щоб...